Це може бути будь-коли від сьомої, а то й раніше, залежно від того, кого спитати. Це надто розмито, надто нечітко. Вона досі не знала, чи все вдалося. Питання, Гокінс зробив паузу, подивився за камеру. «Така», – показав на когось. «Голос поза кадром, як його вбили?» Гокінс витягнув лице. «Ви знаєте, я не можу це розголошувати, триває слідство. Молотком по голові», – відповіла піп-подумки. Били щонайменше дев'ять разів надмірна жорстокість, смерті з люті. Це жахливо, сказала мама, стиснувши обличчя в долонях. Піп кивнула інший голос за камерою. Чи пов'язано це зі смертю його доньки, Енді? Гокінс уважно подивився на чоловіка. Енді Бел трагічно загинула понад шість років тому, і її справа була закрита минулого року. Я особисто керував розслідуванням, коли вона зникла. «Я маю зв'язок із родиною Беллів і обіцяю, що з'ясую, що сталося з Джейсоном, хто його вбив». «Дякую». Гокінс відступив від трибуни, коротко махнувши рукою, кадр повернувся до студії. «Жахливо, просто жахливо», – сказала мама Піп, хитаючи головою. «Не можу повірити. Бідна сім'я. Джейсон Белл, мертвий, убитий». Вона глянула на Піп, насупивши обличчя. «Ні», – сказала твердо, піднімаючи палець. Піп не знала, що такого зробила з обличчям. Джейсон Белл заслуговував смерті, але цього ж не видно по ній, правда? Що? – перепитала вона. «Я чудово знаю цей блиск у твоїх очах, Піп. Ти не будеш цим одержима. Ти не почнеш це розслідувати». Піп знову глянула на телевізор і знизала плечима. Хоча саме це вона і збиралася зробити. Саме так би вона і вчинила – Якби справді почула про це вперше. Ось чим вона займалася, розслідувала. Її притягували мертві, зниклі люди, бажання дізнатися, чому і яка. Це було очікувано нормально. А Піп мала поводитися нормально, як від неї чекали. Остання частина плану починала діяти, не раз обговорена зраві вчора ввечері пошепки. «Втручайся, але не надто, спрямової не веди за собою». У поліції був свій підозрюваний, їм залишалося тільки дізнатися, де його шукати. Піп могла підштовхнути їх у правильному напрямку, щоб вони знайшли того, на кого вказували всі докази, які вона залишила. Вона мала ідеальний, очікуваний, нормальний спосіб це зробити. Її подкаст, порадник хорошої дівчини з убивства, сезон три, хто вбив Джейсона Белла, і вона точно знала, кого запросити для першого інтерв'ю.